«Дивись, скільки зір на воді вистачить, щоб виткати доріжку до щастя всім людям!» Марина сумно похитала головою і, не одриваючи погляду від тих утоплених зірниць, сказала, «А якби ще хтось сказав, куди ти дорогу простелити?» Мене знову щось підмило. «Я скажу, хочеш?» «Хочу!» Маринині губи пахли талим снігом. Вона пішла додому з осередження, ніби прислухаючись до свого серця. А наступного вечора ми знову дивилися на річку. Але я почав сумніватися. Наяву це чи у вісні? Одного разу нас застав в обнімку Ковальчук. Кощавий бусурмен приплівся задиханий, без шапки, обстрижений наголо, чорноволосово, Голова скидалася на підкурений затикач від кагли. Погупавши палицею по плитці, гукнув. Марш до хати. Марина поволі рушила в городи. «А з тобою я розквитаюся», – погрозив мені. Крутнувся на здоровій нозі і пустився на за Мариною. Я просидів до пізньої ночі. Тоді зашелестіли кроки. «Ходи звідси», – сказала Марина ми вибралися за село Увертеп – циркоподібну прірву на межі з Грушівськими полями. Густо погаптована корінням акації земля опускалася в безвість, куди стікали дощові води, довго гуркочучи підземними коридорами по уступах скель. Коли ще хлопчиками ми насипали потік полови, а як верталися до села, вона кипіла у водовороті посеред Дністра. Навіть соняшнього дня тут стоять непробудні тіні присмірків. Ми покружляли навколо урвища і сіли під креслатим кущем ліщини. Було тихо, мов не на землі. Пряно пахло опали листя. Місяць тільки-но вибув із-за обрію і рум'яно озирав видну коло. Заряділа щетина стовбурів. Шапки калини перехильницькі збігали вглиб, темніючи багрянцем китиць. Ліниво колихався і шорхотів на обочині пирій. Шовкова бахрома трави ластилася до долоні, немов просилася. Пригорни ж мене, і я тобі передам нетерпеливий стукіт дівучого серця. Тобі буде добре від того, що і в тебе так само, як у людей, наче твоя любов викотилася із золотих серпанків мільйонів кохань молодою зіркою. Мене на той час перевели під майстри. Якби одружений, то за законом через рік став би майстром. Квартира була, злидні не загрожували. Зрештою, я тоді міг перенести які завгодно злигодні, бо все було попереду. Я наближався до нього впевнено – набуваючи буденні неполадки. Правду кажучи, мене в ту пору більше займало інше. Зводячи очі на вершечок корняткової вежі чи дивлячись на потемнілий мур чорної кам'яниці Софії Базель, я завжди чогось думав, що люди роблять прикру помилку, зневажливо відмахуючись від минулого. Адже чимало з цього проскакує в сучасному воно вже обгризане розумом, має своє місце в історичному досвіді народів. Щось з приводу цього я і Марині говорив, з невинним запалом, забуваючи, що часто повторюю висловлювання свого гімназійного вчителя – Мефодія Гірчака. Деякі думки цієї розумної людини стали моєю власністю після того, як я знаходив їм підтвердження в житті. І вони посіли настільки значне місце, що іноді приходять на устами волі. Буває і не впопад, але я їх не приголомшую, бо якщо вони і не схолихнуть чиєї сюяви, то ніколи нікому не зашкодять. Несподівано полі тої ночі ліг туман. Навколо місяця утворилася матова корона. В вітер, зриваючи з гілля, і розсіваючи краплі роси. Кілька крапель, протвережуючи, пали мені на руку. Ні, то були маринині сльози. Вона сказала, що зможе приїхати...